Partea 1. Capitolul 1. Când mama lui Parisianu, sora mai mare a primei neveste a lui Moromete, se întoarse de la Paris însărcinată, mulți crezuseră că va ieși din asta un copil care n-avea să semene deloc cu cei din sat, fiindcă ce deosebire ar mai fi fost atunci între Paris și siliștea Gumești. Boeroaica, doamna Guma, îl ea însăși, iar Moromete, pe atunci flăcăutăcut, deschise gura și îl porecli parizianul. Dar nici nu se putea un copil mai șters și mai siliștean decât cel pe care îl născu această viitoare cumnată a lui Moromete. Se pomeniă toți cu el că a ajuns Flăcău, că se însură și îi făcu la rândul său un copil, pe Ștefan. Avea un singur merit, ținea la cei trei Paraschiv, Nilă și Achim, ca și când i-ar fi fost frac, iar la Guica, care era sura lui Moromete, ca și când i-ar fi fost lui a doua mamă. De ce? Nimeni nu știa. Ceva din neînsemnătatea lui parizianu se răsfrângea asupra fiului, cu toate că firea acestui băiat ar fi trebuit totuși să atragă atenția. Avea o veselie ciudată, inexplicabilă, din care nu răzbătea în afară, pe înțelesul celorlalți, decât câte un cuvânt sau câte o expresie pe care le repeta până te scotea din sărite. Odată l-a ținut una o vară întreagă, zicea orice i-ai fi spus că n-are importanță. Cum nu are mai importanță? se supăra omul. Să-i spui lui tac tău să vie să-și a putina că i s-au uscat doagele pacii. Să nu mă pună pe urmă să-i o plătesc când o vedea că îi se scurge zeama de varză pe ea. N-are importanță, răspundea el tărăgănat. Cum n-are mai importanță, își așa ăla din pepeni. Tu-ți, paștele mătii, îți ba joc de mine că și îți dau vreo câteva. Alteori însă era tăcut și aproape orb. Trecea pe drum, întorcea capul și te vedea, dar nu-ți dădea bună ziua oricine ai fi fost. Odată s-a întâmplat să se întâlnească chiar cu tată său, care i-a spus ceva și băiatul nu l-a recunoscut. De mulți ani Ștefan lipsea de acasă toamnele, iernile și primăverile, ca și Nicolae vărul de-al doilea. Nu prea le venea însă la nimeni să creadă că un băiat așa ca el urma liceul din Pălămida. Era îmbrăcat prost, umbla de scult și parizianul îl lua la secere îndată ce venea acasă în vacanță. Nu era văzut citind și nici nu uimise pe cineva cu inteligența lui, care în școală trebuie să crească negreșit și nici prin cunoștințele lui, care ar fi trebuit de asemenea să rămână în cap în urma învățăturii. Taică-său, cu toate că îi vedea bine notele mari cu care trecea clasa, parcă nici lui nu-i venea să creadă că fiul său știe carte. Tu de ce nu muncești, mă?" îl întreba el cam supărat. O să creadă lumea că nu e nimic de capul tău." În loc să răspundă, băiatul îl repetea rânjind într-o parte și în clipa aceea chipului se lumina ca un dovleac cu ochi și gură în care s-ar fi vrut o lumânare, acel cuvânt sau o expresie care l-a puca și îl ținea săptămânii întregi, ca și când n-ar fi fost întreg la minte. Parizianul devenea tăcut. El își cunoștea copilul. Își dădea poate seama că nu degeaba profesorii îi înscriau numai 9 și 10 în carnetul lui de elevi, că, pe semne băiatul lui, citea mult în timp ce era la liceu și că în vacanțe nu mai avea chest iar ar fi plăcut totuși să-l vadă lumea cu cartea în mână și să-l laude și pe el oamenii cum îl lăudau pe al de Niculae. Îl ura pe Niculae pentru acest lucru, dar și pentru că l ura pe Tat sau pe Moromete. În privința asta se dovedea că puterea unei muieri ca Guica era mult mai mare decât credea chiar ea, Guica. Fără să recunoască, parizianul nu avea în cap, ca și cei trei, paraschid, Milă și Achim, altceva decât ea. Că adică Moromete ar fi vinovat de toate că s-a însurat a doua oară după ce rădită sora mijlocie a maică a lui parizianu, a murit și că prin această însurătoare soarta lor s-a schimbat în rău. Asta putea fi adevărat în ceea ce îi pe copiii lui Moromete, cei trei din tâi, din pricina celor trei din urmă. Dar întrucât aveau toate acestea legătură cu Parisianu, care stătea liniștit în casa lui de la maicăsa și își muncea la fel de nesingherit cele câteva pogoane de pământ din care trăia. Zbunul turburi venite tot din partea Guichi. Dedeau de înțeles că până și de moartea rădiției era vinovat tot Moromete, fără să se spună însă în ce fel. Și iată că pe la sfârșitul unei toamne, cu aproape un an înainte ca războiul să se apropie și de noi, și după câțiva ani de la fuga celor trei, un fapt brutal și neîndoielnic le sără inima lui Parizianu și Guichi. Trecuseră mai multe zile de când se începuseră școlile și Niculae stătea tot de acasă. Și se află că Moromete îl oprea pe fiul său, pe Niculae, adică să-și mai urmeze drumul lui. Iar său se pregătea să se ducă la București. De ce? Ce se întâmplase? Parizianul stătea în curte cu Ștefan când află știra. Ciopleau țăruși. Cu cioracul de gât, Guica intrase în casă să-i spună și bătrânei. Parizianul era un om domol. Abia mergea, abia deschidea gura, cu toate că nu-l durea nimic. Odată a pus umărul sub brișcă și a săltat-o să-i în timp ce muirea lui și Ștefan erau sus pe cutie și s-au pomenit că se clatină căruța cu ei cu tot. Nu s-ar fi putut însă spune că făcea tot ce putea cu forța aceasta care zăcea în el, și nu fiindcă n-ar fi fost vrednic, ci pentru că avea pe chip o expresie care o îndreptățise pe semne pe Catrina Măromete să la semene cu Guica. Stau," parcă spunea, și să vie altul să spună că nu stă și el. Ce pot să mai faci după ce îți dai cai la apă?" Acești cai parcă semănau și ei cu stăpânul lor. Erau voi voinici în putere și intrau în curte foarte liniștiți, cu parizianul între ei, cu câte o mână pe spinarea lor. Stăteau, ce puteau să facă? Nimeni nu știa că banii care îi trebuiau lui fiul său la liceu nu-i făcea rost parizianul. Erau de la mai sa de demult, de când fusese ea la Paris, cu stăpâna de pe atunci a moșii ei. Îi strânsese unul lângă altul de pe vremea când îl leul era către atacarului și-a grijă încă de pe atunci să cumpere cu ei mahmudele. Târziu când nepotul se făcu mare și prețul aurului urcă, să vândă din ghele în fiecare an ca să-i plătească lui Fănică, așa îi spunea bătrâna, să-i plătească taxele, cărțile și gazda. Întâmplarea făcea ca tocmai în acel an mica ei comoară să se topească, dar nimeni din familia lor nu avutese pretenția ca Ștefan să termine liceul. De aceea îl și ținuseră în școala primară până ce terminase cursul complet, de șapte clase ca pe urmă cu 3-4 clase de liceu, cum spusese parizianul, adică atunci când băiatul avea să aibă 18-19 ani, să plece la București și să se facă și el pe acolo funcționar. Ei, uite acum să se ducă cineva înainte și să le spună alora să nu stea de vorbă cu el, zise parizianul, ignind parcă de satisfacție, cu Tesla în mână. În locul lor eu n-aș fi fugit numai cu caii și cu oile, continuă el cu un resentiment atât de proaspăt încât a fi zis că acest lucru se petrecuse ieri. Aș mai fi luat și ce era în lada aia, bănetul strâns de pe vânzarea grâului, și l-aș fi bătut eu pe el cu ciomagul, nu cum s-au lăsat ei de, de anuiată la oasele. Uite că au trecut ani și niciunul a mai ridicat nicio pretenție. Și-ar fi putut să ridice, fiindcă era dreptul lor. Au muncit acolo și și-au făcut... Acum ce caută la ei? Dacă aș fi eu în locul lor, știu eu ce aș face. Parizianul se opri și se uită la fiul său cu o privire în care mocnea atâta ură străină. Parcă de el însuși, încât ai fi zis că o parte din vină din toate acestea avea și Ștefan al lui, care sta pe pământul plin de troscot al curții și se utea la taț său rânjind. Se vedea că nu mai putea de plăcere văzând ochii ca de ce nu și-a aprins ai tatălui și ascultându-i glasul care îi tremura. Îi sărea lui parizianul strop din gură și vorbea la el, la Ștefan, cu Tesla ca și când ar fi vrut să-i dea cu ea în cap, dacă ar fi îndrăznit să-i spună că nu-l crede. Pe ce te bazezi? zise atunci Stefan pe neașteptate. Parizianul deodată tăcut și înghițit de câteva ori, nemai știind ce să spună. Cum pe ce mă bazezi?" zise el total nedumerit. Asta era ceva proaspăt la fi său și nu băgase încă nimeni de seamă. I se răspundea fără doar și poate la această întrebare, în timp ce el asculta răspunsul cu mintea arătăcindu i prin salcând. Mă bazez pe faptul că ăia trei ar avea tot dreptul să-i dea un bănci din liftul unde lucrează Nilă?" Și să-i spună, ai făcut ce ai vrut cu averea mamei, n-ai gonit de acasă și ți-ai bătut joc de noi. Acum ce mai caut?" Se lăsă o tăcere și parizianul, domol, reluă cioplitul tărușului. Ștefan nu zicea nimic. În curând însă, mișcările lui parizianul se încetiniră, apoi se oprită. Iară, să nu mă minte el pe mine, nu numai mai dă la școală, fiindcă a rămas repetent. Parcă poate să iasă boier din orice prost." Ce și-a zis el?" Ia să vând eu din pământul ălora și să-l dau la școală, parcă la școală poate să învețe oricine. Trebuie să ai în tine sânge de om deștept, trebuie să ai minte care să-ți nu să fii gură cască. Nicolae nu rămăsese repetent, iar gură cască părea mai degrabă să fie Ștefan al lui. Dar parizianul inventase pe lăs ideea cu rămasul repetent, fiindcă nu înțelegea ce se întâmplase cu moromete, în timp ce neava nicio îndoială că fi său, desculț și dezbrăcat, strălucea. Pe ce te bazezi?" zise Ștefan, uitându-se în jos, cu plaperele lăsate și cu strâncenele ridicate, semnal unei absențe a gândului aproape totală, deși se vedea că asculta cu cea mai mare atenție ceea ce spunea taică-său. Pe ce mă bazezi?" strigă parizianul. Mă bazezi pe chiondoroșenia lui. Se uită la tine ca și când s-ar crede cel mai deștept din cât există, în timp ce nu știe nici măcar să ridice un pai de lângă el. Iar tat său, dacă era ceva de capul lui, ajungea și el primar." Nu să vândă pământul și să râdă lumea de el. Nu mi spus mi-a spus mie Aristide? Mă, al de parizianu, zice, vorbește tu cu Moromete, dacă eu îmi deștept, îl fac primar. Eu mă retrag. Păi, de ce, domnul Aristide, zic, n-ai mai găsit pe nimeni în Partidul Liberal cât e statul ăsta de mare? Ei dar e ot, zice. Mie îmi trebuie unul care să nu fie ot. Și ce, se terminară oamenii cinstiți? E cinstiți, zice, dar e proști. Mie îmi trebuie unul și cinstit și deștept. Dacă ar fi venit la mine, i-aș fi spus și ar fi ajuns și el cineva. Adică să fi venit moromete la el, la parizianul. Ștefan deschise ochii și se uită țintă la tatăl său. Părea sătul de o veselie pe care o păstra în el cu o lene asemănătoare întru totul cu a lui taică său, deschise gura și zise din gât rânjind. Pe ce te bazezi? Ai fi zis că parizianul a băgat de seamă că fi său își bătea joc de el și că acum o să-i una. Dar el se gândea cu un efort considerabil. Scena a avutese loc cu adevărat pe la începutul lunii. Se aflau un curte la părintele provincianu, Aristide și Toderici și fiindcă mai erau și alții, intrase și Parizianu și se așezase și el jos mai la o parte. Toderici povestea cu ministrul nostru de externe, la Viena, adus în fața unei hărți care arăta România cepărțită, pleșinase. Trebuia să semneze dacă voiam să mai rămânem și cu ce mai aveam. Ce mai încoace și încolo, domnilor? spusese tot Am fost rădați. Nimeni nu mai e cu noi. Toți au repezit și au mușcat din trupul țării, fiindcă am fost noi prinde cum să cădenie, Și n-am mușcat și noi din alții la momentul potrivit să ne știe de frică. În clipa aceea, să fi fost orele șase seara, se lăsa soarele prin fundul grădinilor, aparatul mic de ebonit al părintelui anunță prin vocea unei femei. Ascultați simfonia a șasea de Beethoven. Radioul a început să difuzeze printre salcămii stufoși și înalt, încremeiți parcă de apropierea Sfințitului și printre hămăiturile de câini de prin apropiere, cunoscută în altă parte decât aici, simfonie beethoveniană. Nu ascultă însă nimeni acea încurcătură de sunete care nu seamănă cu nimic din ce știau ei că înseamnă muzică. Cât timp să fi trecut? Părintele, tocmai povestea ce i s-a întâmplat unuia de prin mozăceni, noaptea, doi înși au vrut să ia câinii, când băgaseră de seamă că muzica se în brusc și unul începe să spună, adică să citească ceva cu o voce înaltă și încordată. Trecu mult până înțeleseră ce era. Ceva grav, o răsturnare, cădea regele. Ia uite, rupse în cele din urmă cineva, tăcerea. Căzu și regele. Ce o să fie acum? Aha, venea un general. Asta era bine. Un general înseamnă armată. Pe vremurile astea era exact ce trebuia, spusese Aristide. Dar cine o fi generalul ăsta? Aveau să afle câteva zile mai târziu când acest general avea să aducă la putere ca să guverneze cu ei pe legionari și statul român să se numească stat național legionar. În locul regelui care abdica venea fiul său. Regii rămâneau. Mă tem, părinte, continua să Aristide. Adică, ce mă tem, sunt sigur că mâine dimineață nu mai sunt primar. Pe mâna cui dracu a să ajungă satul? E precis că generalul ăsta o să schimbe orientarea României spre nem și atunci, în mod fatal, or să vie legionarii la putere. Făcuse el această previziune care se împlinise. Uite că le veni și sora ceasul. Cine ar fi crezut? Ce mai faci parizianul? Zisese el apoi ca și când ar fi schimbat vorba sau ca și cum acum, în aceste ceasuri, Gândul că era și el săran ca toată lumea, ar fi izbit cu putere și și-ar fi dat seama că nu e prieten de pildă cu vecinul său, Parizianu, și că ar fi cazul să devină. Atât fusese ceea ce-i spusese Aristide lui Parizianu, și niciun cuvânt despre Moromete și nici pe departe nu avusese loc dialogul dintre ei pe chestia că Aristide l-ar fi făcut om pe Moromete, dacă, bineînțeles, acesta din urmă ar fi venit la Parizianu să se sfătrească cu el. Era un născocieri de-ale lui, făcute fie să crească în ochii fiului, fie din nevoia pe care o simt în mod uimitor oamenii de a minți sau de a se minți, fără măcar să-și dea seama că o fac. Da, mai era și altceva. Ori de câte ori îl vorbea de rău pe moromete, Ștefan mai stătea ce mai stătea și pleca de acasă, se ducea pe la unchi său pe la moromete, adică lucru care îl scotea pe parizianul din sărite. Ce era în capul lui Ștefan? Intra în curtea unchiului cu acea veselie lui înțepănită pe față într-un rânjet și ai zis aștepta să-l vadă pe Moromete schimbat în urma atâtor vorbe bune auzite cu câteva minute mai înainte de la taică său și vrea să-i contemple curios această nouă înfățișare. Ce te rângești, mă, Ștefane?" îi spunea atunci Moromete când îl vedea. Și din glasul lui rece, al lui Parizianu înțelegea desigur că unchiul era același. Nu știa că tatăl său îl înjură, și că nici n-ar asculta dacă cineva s-ar să apuca să-i povestească. Ștefan părea să înțelagă bine acest lucru, dar parcă de fiecare dată uita și iar se ducea. Mă bazez pe faptul că Aristide e om deștept și n am mințit, răspunse parizianul reluând cioplitul țărușului, în timp ce brobone de sudoare, din pricina efortului de gândire, îi apăruse pe frunte. Uite, continuă el, cine veni primar? Ai fi crezut? Chiar Tudor Bălosu, Chioru, Aristidea știut. Ei, dacă un ciu tău... Dar parcă parizianul nu mai îndrăzni nici el să susțină că, dacă Moromete venea la el, ar fi fost as primar. Ar fi trebuit pentru asta să fi fost legionar sau să fi avut un băiat ca Tudor Bălosu, care să fi fost. Ori... Și în acest punct, gândirea lui parizianul parcă se întuneca, fiindcă nu mai ridică multă vreme privirea de pe vârful ascuțit al sărușului. Iar când o ridică, nu văzu... Nu-i păsă că fi sau Ștefan nu mai era acolo și, și că știa unde plecase.